Це буде і соціаліст або москаль. Третього не дано. найбільше хіба одно і друге разом. Дівгеній не дбав про це і спокійно тяг свою лінію. Вже по місяці він побачив, що сам не здолає всеї роботи, яка напливала до нього, і прийняв собі концепієнта і двох писарів. Без реклами, без зарабування клієнтів, без факторів, силою своєї праці і знання, він завойовував собі ґрунт у місців, повітів, цілім окрузі Вищого суду. І рівночасно приведенні судових, адвокатських справ, він знайомився з людьми, їх відносинами і інтересами. І він пізнавав, котрі села в повіці заможні, котрі бідніші, де дідичі порядні, а де лайдаки. Пізнавав повітових правнуків по їх сітях і повітових сатрапів, по тих сідах їх пазурів, які стрічав на своїх клієнтах. Ще не говоривши ні з ким, ані слова про політику, і він помаленьку в тиші своєї спальні, упоравшися з канцелярійною роботою, Складав у одну цілість свої спостереження над людьми і обставинами, міряв і важив суспільні сили і суспільні противенства, збирав дані для оцінки характерів поодиноких селян, священиків, міщан, учителів у повіті і обмірковував, чи яку роботу можна би розпочати з ними. Але, видаючися з людьми, особливо зі священниками, при гостинах і різних призначних нагодах, він не любив говорити про політику, до якої вони були аж надто дуже охочі. Звертав, звичайно, таку розмову на жарти, а тільки декому з тих, котрих був певніший, десь колись закидав. Побачимо. Це занадто важка справа, щоб про неї говорити при чарці. Прийде час, то поговоримо. Зате він усім і при всякій нагоді не переставав товкти про конечність місцевої праці над економічним піднесенням народу. Наш селянин джебрак. Слуга панський, шудівський. чи чий хочете? Що тут балакати про політику? Яку політику ви можете зробити шебраками? Які вибори ви переведете з людьми, для котрих шматок колбаси або миска на лакома річ, і при тім більше зрозуміла і від усяких ваших сомів і державних рад? Пробуйте організувати його до економічної боротьби. Закладайте по громадах каси позичкові, сипи, збіждя, крамниці. Привчайте людей адмініструвати, купчити, дбати про завтра потім розширимо всю організацію на цілі повіти, проведемо систематичну боротьбу з лихварями, з шинкарями, жидівськими банками. Будете видіти, що в міру того, як буде рости наша економічна сила, ми будемо здобувати собі національні права і повагу для своєї народності. Охочі до дебат, пануці інтелігенти, у яких патріотим, звичайно, кінчиться на дебатах, то припліскували його словами, то підносили проти них свій голос – постерігаючи перед нормінним переоцінюванням економічного матеріалізму та жолоткових ідей. Але Євгеній з такими людьми ніколи не сперечався і лишав їм дешеву побіду, та зате ніколи потім не заходив з ними в поважну розмову. І він шукав людей, у яких слова йшли в парі з ділами. Тільки з такими він говорив інтимніше, і з них робив невеличкий, але тривкий зв'язок своєї громади. Хоча все це діялось помалу, незамітно, без шуму і без політичної закраски, то все-таки в повіті, досі глухим і забутім, почулося якесь життя. Попи на соборчиках, хоч не закидали своїх улюблених карт, усе-таки заговорювали чимраз частіше про спави з поза обсягу звичайної хлопістики, про те, як би то допомогти селянам, виорендувати у пана сіножать, перевести вибір чесної ради громадської, заснувати читальню. Селяни почали пильніше придивлятись господарці громадських рад. До староства і до виділу повітового поплили скарги на надужиття і касові непорядки. Кілька разів селянські депутації їздили до виділу краєвого, а два чи три випадки скінчились в кримінальнім суді і завели дуже порядних війтів та писарів до Іванової хати. Все те виглядало ще зовсім невинно, не, не діялось само собою, все те не мало ніякісінької політичної барви, але всюди видно було одну руку, одну роботу. «Пане меценасе», – мовив раз староста, здивившися з Рафаловичем у якимсь товаристві і жартливо грозячи йому пальцем, – «здається, що будемо битися?» «Тільки в таким разі, коли пан староста, виповідясь мені війну», – також жартівливо відповів Євгеній. «Але ж ви робите потаємні підкопи під мої позиції?» «Борони Боже, жартовливим обуренням мовив Євгеній. Ніяких потаємних підкопів не роблю, а щодо лихворів і п'явок людських» то з тими у мене явна і безпощадна війна. Все так. Але ж не смію думати, щоб все були позиції пана старости. Ах, ах, молодий чоловіче, мовив староста, звичайом старих бюрократів, закидаючи по-німецьки і плещучи Євгена по плечі. Ви нічого не тягнете в політиці. А коли ваша війна звернена проти лихварів, то чому не беретеся до вагмана? Це ж найгірший, найнебезпечніший лихвар у нашім повіті. Чому не воюєте з ним? А навіть навпаки, підпираєте його. Я? Його? А так, бачите, як я зловив вас. Підпираєте лихваря, найгіршу п'явку. Підпираєте тим, що жиєте в його домі. Жию, бо мені там вигідно. І жив би, якби дім належав до пана старости. І пан староста наймали його. А з лихварськими справками вагмана я досі не зустрічався. Не зустрічалися? Але ж він розкинув свої сіті по всіх селах. Не знаю про це. Як наскочено якийсь слід, то можуть пан староста бути певні, що без найменшого огляду на те, що він мій господар, а я його локатор, супну його так, як тільки зможу. Ну, коли це ваша серйозна воля, то я думаю, що нагоду недовго буде ждати. Розділ 12. Рафаловичу справді недовго прийшлося ждати на нагоду. Одного вечора, коли він був уже сам і мав замикати канцелярію, в дверях явився високий жит у довгім жупані, худий з чорною бородою і довгими пейсами, і, поклонившися, зупинився мовчки коло дверей. «Чим можу вам служити?» – промовив Євгеній, підходячи до нього ближче. «Я вагман», – промовив жит, роблячи крок наперед. «Властитель цього дому?» «Так, дуже мені приємно». Євгеній подав йому руку, і він досі не бачив його ніколи, бо тоді, коли не мав помешкання, його не було вдома. І він умовився і платив піврічний чин з його жінці, що завідувала всіма домами, жидівським звичаєм, записаними на її ім'я. «Ще не знати, чи буде вам приємно», – мовив Вагман, злегка всміхаючись. «Або що? приносите мені якусь неприємну новину? Хочете виповісти мені помешкання?» і «Ні, але я знаю, що вам там різні пани натуркали вуха, що я лихвар, п'явка, небезпечний чоловік». «Ну, то подвійно приємно буде мені, коли дізнаюсь від вас, що це неправда». «А як дізнаєтесь, що правда?» «Ну, мовив Єгені, сміючись, то ви були би перший лихвар, що признається до сього утверто. А в таким разі все-таки цікаво пізнати такого білого крука. Але поперед усього перепрошую, що так говорю з вами коло дверей. Маєте, може, до мене яке канцелярійне діло?» «Ні. Я думав, що пан меценас мають нині трохи вільного часу». Давно збирався, хотів поговорити, про що? Дуже радо служу, хоч надто багато вільного часу й маю. Але в таким разі позвольте, що замкну канцелярію і попрошу вас до себе нагору. Коли були в Євгеніївім помешканні, сей попросив вагмана сідати і потраптував його цигаром. Але вагман не взяв, звиняючись тим, що не курить. Мушу вам сказати, пане меценас, – говорив він.